Склав у куточку шкільну та квіточну мантії, казанок, пергамент, пера і підручники, бо все це мало залишитись тут. Цікаво було, що зроблять з ними тітка і дядько. Напевно, спалять вночі мов свідчення якогось жахливого злочину. Свій маглівський одяг, плащ на набір для виготовлення настійок, деякі книжки, фотоальбом, подарований колись Гегрідом, пачку листів та чарівну паличку він склав у старий рюкзак. У передній кишені опинилась карта Мародера та медальйон із запискою, підписаною Р.А.Б. Медальйон удостоївся такого почесного місця не через його цінність. Він взагалі був нічого не вартий, а через те, якою ціною він дістався. На столі біля полярної совихих двіги залишився чималий. Сторінка 19. Стос газет. По одній на кожен день, проведений Гаррі цього літа на привід драйв. Він підвівся з підлоги, потягся і підійшов до письмового столу. Гекдвіга й не поворухнулась, коли він почав гортати газети, кидаючи їх одна на одну на купу сміття. Сува спала чи вдавалась, що спить. Вона сердилась на Гаррі, бо він останнім часом досить рідко дозволяв їй вилітати з клітки. Коли на столі майже не залишилось газет, Гаррі почав переглядати їх уважніше – шукаючи той випуск, що прийшов незабаром після його приїзду на привід драйв на літо. Він пригадав, що на першій шпальті була невеличка згадка про відставку Чаріті Бербич, викладачки маглознавства в Хогвартсі. Нарешті він знайшов цю газету, розгорнувши її на десятій сторінці, сів у крісло коло стола і перечитав усю статтю. ЕЛАФАЄС «E Додж», згадуючи Албуса Дамблдора. Я зустрів Албуса Дамблдора, коли мені було 11 років, у наш перший день у Гогвартсі. Ми відчували взаємну близькість, бо обох нас ровесники не приймали до гурту. Незадовго до вступу в школу я перехворів на драконячу вітрянку, і хоч був уже не заразний, однак багатьох відштовхуло моє подзьобане зеленкувате обличчя. Ну а Албус прибув у Хогвартс з тягарем недоброї слави. Не минуло ще й року, відколи його батька Персіваля визнали винним у брутальному і скандальному нападі на трьох молодих маглів. Албус не заперечував, що його батько, котрий і помер у Аскабані, скоїв цей злочин. Навпаки, коли я набрався відваги його про це спитати, він мене запевнив, що не сумнівається в батьковій вині. Та позатим, Дамблдор ніколи не обговорював цієї прикрої справи, хоч його не раз до цього підштовхували. Дехто навіть схвалював батьків чинок, припускаючи, що Албос теж магло-ненависник. Усі вони помилялись, бо ж кожен, близький до Албоса, підтвердив би, що він ніколи не виявляв ані найменших антимаглівських тенденцій. Ба більше, саме завдяки своєму рішучому захистові прав маглів він у наступні роки здобув собі чимало ворогів. Сторінка 20. Однак усього за кілька місяців власна Албусова слава затьмарила лихі поголоски, пов'язані з його батьком. Наприкінці першого навчального року вже ніхто і не згадував про нього, як про сина Маглоненависника. Натомість усі відзначали, що в школі ще не було такого здібного учня. Ті з нас, кому випала честь бути його друзями, мали з цього значну користь, не кажучи вже про допомогу й підтримку, якими він завжди щедро ділився. Уже в поважному віці він мені зізнався, що ще тоді знав, що найбільшу втіху відчуватиме, навчаючи інших. Він здобував усі можливі шкільні відзнаки і нагороди. Регулярно листувався з такими видатними чарівниками того часу, як славетний алхімік Ніколас Фламель, відомий історик Батільда Бекшот та теоретик магії Адальберт Вофлінг. Деякі його праці були опубліковано в таких поважних наукових виданнях. Трансфігурація сьогодні, проблеми замовлянь і практичне зілівріння. Перед Дамблдором відкривалася блискуча кар'єра, єдине питання було, коли саме він стане міністром магії. І хоч у наступні роки ходили чутки, ніби він претендує на цю посаду, та насправді він не прагнув працювати в міністерстві. Через три роки навчання у Хогвартці до школи вступив Албусів брат Еберфорс. Вони дуже різнились. Еберфорса ані трохи не приваблювали книжки і, на відміну від Албуса, полюбляв вирішувати суперечки двобоями, а не в розважливих дискусіях. Та не варто повторювати помилку тих, хто вважав, ніби брати не приятелювали. Попри те, що вони були дуже різні, хлопці легко знаходили спільну мову. Треба віддати належне Еберфорсу, адже постійно перебуваючи в тіні Албуса, було не вельми затишно. Від цього потерпали всі його друзі, і це безумовно позначалось і на їхніх братерських стосунках. Коли ми з Албусом закінчили Хогвартс, то вирішили перш ніж братись до праці, здійснити разом традиційну навколосвітню подорож, щоб поспілкуватись із закордонними чарівниками. Та на заваді нам стала трагічна подія. Перед самою подорожжю померла Албусова мати, Кендра, і Албус лишився єдиним годувальником сім'ї. Я відклав подорож, щоб віддати шану Кендрі на її похороні, а тоді вирішив у мандрівку сам. Сторінка 21 Албус мусив тепер дбати про менших брата й сестру. Грошей у них було мало, тому питання про нашу спільну подорож відпало само собою. У цей період нашого життя ми контактували дуже мало. Я писав Албусові, описуючи, можливо, трохи нетактовно, Свої враження від подорожі, починаючи з того, як ледве уник зіткнення з химерами в Греції і закінчуючи експериментами з єгипетськими алхіміками. З його листів важко було щось дізнатися про його побут, либо він страшенно одноманітний, як для такого бласкучого чеклуна. Захоплений власними пригодами, я ще через рік наприкінці подорожі жахом довідався про ще одну трагедію, що спіткала Дамблдорів – смерть його сестри Аріани. Хоча Ріана хворіла вже давно, однак ця втрата, ще й одразу після смерті матері, стала для братів страшним ударом. Албусові близькі, а я зараховую себе до цих обраних, погоджуються, що Аріана на смерть і почуття своєї провини за неї, хоч насправді її, звісно, не було, залишили в серці Албуса невигойну рану. Повернувшись додому, я побачив молодого чоловіка, що зазнав таких страждань, ніби прожив цілий вік. Албу став значно стриманіший, втратив колишню безтурботність, На додачу до всіх нещасть, його стосунки з братом після втрати Аріани не тільки не поліпшились, а навпаки погіршились. З часом усе вледналося. В похилому віці їх пов'язували заємини, якщо не близькі, то принаймні доброзичливі. Албус рідко заводив розмову про батьків Чаріану, і його друзі теж уникали згадок про них. Хтось іще опише його перемоги. Числення Дамблдорові внески в скарбничі чи склунських знань, зокрема, відкриття 12 способів використання драконячої крові, служитимуть багатьом наступним поколінням. Це також стосується мудрості, яку він виявив, приймаючи рішення на посаді головного мага Черверсуду. Ще й досі подейкують, що жодна дуель між щоклунами не може зрівнятись з битвою між Дамблдором та Гріндельвальдом, що відбулась 1945 року, її свідки. Сторінка 22. Описують з яким жахом і захопленням вони спостерігали за двобоєм двох видатних чаклунів. Дамблдорову перемогу та її наслідки для всього чаклунського світу бажають поворотним моментом магічної історії, з яким можна порівняти хіба що запровадження міжнародного статуту про секретність або падіння того, кого не можна називати. Аулбус Дамблдор ніколи не був пихатий чи зарозумілий, він умів розгледіти щось цінне в будь-якій, здавалося б, в упослідженій і жалюгідній особі. А те, що він так рано зазнав утрат, наділило його, на мою думку, великою людяністю і вмінням співчувати. Мені страшенно бракуватиме дружніх стосунків з ним. Проте мою втрату хоті й порівняти з утратою, якої зазнав увесь Чаклунський світ. Поза сумнівом, це був найяскравіший і найулюбленіший хогвартський директор. Він помер, як і жив, прагнучи добра всім і до останньої хвилини готовий простягти руку допомоги навіть малому хлопчикові з драконячою вітрянкою, як у той день, коли ми з ним познайомились. Гаррі дочитав і подивився на знімок, що супроводжував некролог. Дамблдор усміхався знайомою доброю усмішкою. І позирав на Гарі поверх схожих на два півмісяці окулярів. Але хлопця не полишала думка, що директор не виправдав його надій, і сум його був приправлений приниженням. Він думав, що добре знав Дамблдора, проте, прочитавши некролог, був змушений визнати, що фактично його й не знав. Він навіть не уявляв Дамблдора в дитинстві чи юності. Не наче той народився відразу таким, яким його зустрів Гаррі – поважним, всивочолим і старим. Думка про Дамблдора-підлітка здавалась надто чудернацькою. Це мов би уявити тупу голову Герміону чи приязного вибухозадого спрута. У нього й думки не з'являлось розпитати Дамблдора про його минуле. Це було б дивно, навіть зухвало, адже врешті і так усі знали, що Дамблдор брав участь у легендарній дуелі з Гріндельвальдом. І Гаррі не додумався з'ясувати, як саме це відбувалось, або якими іншими досягненнями. Сторінка 23. Прославився Дамблдор. Ні, вони завжди говорили тільки про Гаррі. Про його минуле, його майбутнє, його задуми. І Гаррі подумав, що попри всі загрози і невизначеність, пов'язані з цим його майбутнім, він дарма не скористався втраченою тепер назавжди, Нагодою і не попросив Дамболдера розповісти про себе. Втім, колись на єдине особисте запитання до директора той, здається, відповів не дуже чесно. «А що бачите в цьому дзеркалі ви? Я? Я бачу себе з парою товстих вовняних шкарпеток в руці». Кілька хвилин поміркувавши, Гаррі вирвав некролог з віщуна, Акуратно склав і поклав у перший том практичної захисної магії та її використання проти темних мистецтв, кинув газету в сміття й оглянув кімнату. Тепер тут стало значно охайніше. Хіба що сьогоднішній щоденний віщун недоречно залишався на ліжку, придавлений скалкою розбитого дзеркальця. Гаррі підійшов до ліжка, забрав уламок дзеркальця і розгорнув віщуна. Зранку, забираючи скручену газету «Сови листоноші», він пробіг очима заголовки і, пересвідчившись, що про Волдеморта нічого немає, відклав її на потім. Тому тільки зараз побачив те, чого не помітив тоді. Унизу першої шпальти, над знімком Дамблдора, що стривожено кудись крокував, був менший заголовок. «Дамблдор! Нарешті вся правда!» Наступного тижня читайте шокуючу історію порочного генія – котрого багато хто вважає найвидатнішим чеклоном його покоління. Розвінчуючи популярний образ спокійного, сивобородого мудреця, Ріта Скітер розповідає про борхливе дитинство, протиправну юність, дорослі ворожнечі і таємні провини, що їх Дамблдор забрав собою в могилу. Чому цей чоловік, якому пророкували посаду міністра магії, залишався простим директором? Яка була справжня мета таємної організації під назвою Орден Фенікса? Що насправді призвело до смерті Дамболдора? Відповіді на ці та багато інших питань ви знайдете в... Сторінка 24. Скандальні нові біографії «Життя та сміття Алгуса Дамболдора».